Csak tíz lábnyira állt kezében a késsel, s nézte, hogyan állítja talpra ártott ken. Hallotta a halk suttogásukat, s követte őket a tótól kisé vissza a bozótba. Veszélyes lett volna most támadni rájuk, akár késsel, akár fegyverrel. Amikor így együtt vannak, nem lehet próbálkozni. A sötétben esetleg sikerül végeznie az egyikkel, de a másik a hátába kerülhet. Nem követhet el ilyen hibát. Semmiféle hibát. Azt a két hibát, amit megengedhetett magának, már elkövette: hogy nem találta el ártott, mert túlságosan lassan célzott, amikor árt futásnak eredt. És aztán még egyet utána is lőtt, mint valami kezdő. Teleszkópos fegyverrel képtelenség mozgó emberrel lőni. A teleszkópot leszerelni pedig nem volt idő. Engedte hát, hogy elmenjenek. Éjszakára majd elbújnak a bozótban vagy a mocsárban, ami logikus és biztonságos választás. Van ebben valami ironikus. A társaság, a szegény lány, meg a fickó a tófenekén. Hogy is hívták őket? Átnézte a férfi tárcáját Martin Clement. Tegnap pedig hallotta, mint Ken, vagy talán Greg volt az, a lány nevét kiáltotta Nancy. Csak így, bár a vezeték neve úgy sem számít. Sem az övé, sem másé. Ma reggel az a lány még élt, lélegzett, gondolkodott és reménykedett. Martin is. Kétségbe esettem most mind a ketten szétlőtt fejjel, vízzel telt testtel hevernek a jeges mocsárban az előző évi megkínzott szerencsétlenek tetemén. Szegény Nancy, szegény Martin. Hagyta őket meghalni, pedig megmenthette volna mindkettőjüket. De nem volt szüksége tanukra, s ha élni hagyja őket, bizonyára a rendőrséggel tértek volna vissza, amire ő nem volt felkészülve. Még nem. Előbb alaposan meg kell tisztítania a terepet, el kell takarítania a nyomokat. Nem maradhat semmi nyom. Egyetlen vércsepp, egyetlen letört gaj, egyetlen új lenyomat vagy hajszál sem. A szakértőknek ne legyen, miből kiindulniuk. Visszaindult a malomhoz, s közben Kenre és ártra gondolt. Látta, mikor Árt fedezékbe bújt, miután megsebezte. Látta, mikor Ken a partra húzta a gumicsónakot és találkozott ártal. Aztán volt egy pillanat, mikor árt összeesett a tisztáson, s azt hitte, most végezhet mindkettőjükkel de Ken túlságosan gyors volt. 400 méterről a lövés kivált teleszkópos puskával időbe telik. Nem baj. Gregtől megszabadult, már pedig ő volt az, akivel nem igen boldogult volna, ha kézitusára kerül a sor. Lejött hát a szírtról, s mihegy besötétedett a kunyhóhoz ment. Eszébe jutott, hogy belőhetne a ablakon. aztán elvetette az ötletet ugyanazért, amiért nem próbálkozott egyszerre mindkettőjükkel a bozódban. Ha az ember biztosan győzni akar, nem kockáztathat. Várt, mi külön válnak, s nem fedezhetik egymást. Egyenként végez velük. A malomnál valami megérintette a lábát. Dacos ilyet neszezést hallott. Patkányok. Belépett a malomba, s gondosan kimérte, és számlálta a lépéseit. 22. Megállt, kinyújtotta a kezét, hideg vasat ért. Eddig jó. Kezével a gépet tapogatva öt lépést tett balra, aztán egyfeled előre, és előbb a bal, majd a jobb lábával lépt át a vastag csövet. Egykor ebben a csőben gőz sziszegett. Ma már csak vas vasdarab. Átpréselte magát a szűkűkon, lábával kitapintotta a lépcső felső fokát, s lement a kémény tövéhez. Milyen közel is volt Nancy, mikor a padló alatt rejtőzködött? Gondoltak. Ha Nancy kinyitotta volna vasajtót, meglátta volna őt, és akkor neki kellett volna megölnie a lányt. Késsel. Szerencséje volt. Tudnia kellett volna, hogy a lány a malomban próbál majd elrejtőzni, méghozzá éppen ezen a részen. A tavalyi lány is ugyanígy tett. A férfiak egyformán reagáltak a veszélyre. Futottak, eszüket vesztve a pániktól, mint Martin. Vagy a szabadban próbáltak búvó találni. A nők ösztönösen valami zárt fészket kerestek. A nők lelkileg képtelenek a futásra. Most nyugodtan fény gyújthatott. Elővette a ceruzalámpáját, lámpáját, s a vékonyka fénysugár megvilágította a rozsdás ajtót a kémény tövébe. Ezt is kipróbálta már tavaj. Letett a földre egy nagyobb lámpát, az ajtó felé fordítva. Aztán kiment és körbejárta a malmot, hogy vajon kiszivárog-e a fény. Semmit sem látott. Tavaly a vadászat előtti éjszakán szintén a házhoz ment, és a hálószoba ablaka előtt figyelt. Idén képtelen volt erre. A dolog túlságosan fájdalmas emlékeket ébresztett benne. Ott várta a sötét hidegben a hálószoba ablak előtt, fülelt az évenként megismétlődő szertartásra. Hallottak Ken és Greg nevetését és disznó kiáltásait, meg a lány sikoltozását, míg Art el nem hallgattatta. Csak állt és hallgatódzott, és egyszerre csak úgy érezte, hogy Alisa van ott bent, nem holmi idegen lány, akit másnap reggelre meg fognak ölni. És Alisa sikoltott. Alisa éli át a rettegést, az undort és a fájdalmat. Fülelt és emlékezett. Az Alisa szemében felcsillanó iszonyat valahányszor csak megkívánta. Az asszony nyugtalan, lidéc nyomásos álmai, nyögései, melyek úgy hasonlítottak Piti nyögéseire, ha szegény félkegyelmű valamit valamitől. Igen, Piti Alisa fia volt. Valószínűleg Ken lehetett az apja. Minden esetre a fiú orra és szája akár csak Kené. Ezek a hangok most ismét megrohanták, de aztán kedvesen elcsitultak, miközben ő felfelé tartott a kémény belsejében lévő koromlétrán, ahol hajdan a seprők jártak. A létrafokok jól illeszkedtek a falba. 90 év múltán rozsdásan is szilárdan kapaszkodtak az omladozó falba. Egyre följebb kapaszkodott a hideg sötétben. Negyven láb magasban ahhoz a keskeny fa platformhoz ért, amit tavaly azon a napon szerelt ide, mikor Ken, Greg és Art hazautaztak. Hegymászó fal erősített a téglákhoz, és a malom deszkáiból néhányat rájuk drótozott. Hét méterre volt a kémény tetejétől, s ha kipillantott a kis lyukon, amiket a falba vájt, beláthatta az egész szigetet. Kitapogatta a hálózsákját, még hajnalban nyitotta szét és erősítette falkapcsokkal a téglához. Így nem volt miért aggódnia. Belemászott a zsákba, kitapogatta a hátizsákját, cigarettát vett elő, rágyújtott. Ilyenkor Piti is zsákban van már, gondolta. Talán éppen a szokásos esti pohárvizét kéri artikulátlan hangokat adva, és kifejezéstelen angyalarcát az ajtó felé fordítja, mikor Helen belép. Piti kenházának a vendégszobájában alszik. S ott lesz még holnap éjjel, s talán holnap után is, mikor Ken már nem lesz az élők sorában. Nem változik majd semmi, legfője Pétinek nem lesz apja, Stovábra továbbra is az az ember fog gondoskodni róla, aki feleségül vette az anyját és ellátta Pétit, mióta csak az anyja megölte magát. Ken mindezt nem tudta. Ken ott rejtőzött a hideg bozótba, azzal az árt Wallace nevű mocskos fantáziájú félbuzival. De meg kell tudnia. Holnap, vagy azután. Mielőtt meghal, meg kell ismerni az egész történetet. és aztán hagyni kell neki egy-két percet, hogy végig gondolhassa. Szippantott még egyet-kettőt, gondosan elnyomta a cigarettát, a zsebre vágta, hogy a dohányt másnap szerte szórja, az apró golyós kávágyúrt papírt pedig valahol az erdőben hajítsa el. Nem tudott aludni. Idegrendszerét maximális éberségre hangolta így hát csupán arra használta az éjszakai órákat, hogy egy kisé megpihenjen, és igyekezzen elhesegetni az emlékeket. De az emlékek nem tágítottak. Hallotta az orvos suttogó hangját, aki a halott kém jelenlétében közölte vele, hogy Piti nem az ő fia, és elmondta, hogyan kényszerítették Alisát a szülei a házasságra, és hogy szenvedett szegény éveken át a bűntudattól, míg meg nem háborodott. Alisa, akit annyira szeretett, a szelíd, gyönyörű Alisa, bezárva az intézet kopár elkülönítőjébe, míg valami ostoba fickó vagy angyal ott nem felejtett egy bőrszíjat, amire fölakaszthatta magát. A patkányok megélénkültek. Érezték odalent a szagát, meg az ennivaló szagát. Megpróbáltak fölkapaszkodni a kémény sima falán, és visszapottyantak. Minden esetre elterelték a figyelmét a múltról. Hát őket figyelte, míg karóráján meg nem szólalt az ébresztő. Már majdnem hét óra volt, és még mindig sötét. Elővette zsákjából az ennivalót, ráktal száraz, íztelen kétszer és s vízzel öblítette le a kulacsból. Fázott. A hideg, mint valami tompa fájdalom a csontjaiba hatolt, nem menekülhetett előle. De az a két gazember is fázik, és ami még rosszabb, fél. Hamarosan észlelte a közeledő reggeli jeleit. A kémény száján át belátszó éjszakai feketeség határozottan szürkülni kezdett. Eszébe jutott, hogy egy ideje nem látott csillagokat, és eltűnődött, vajon felhős vagy tiszta lesz az idő. Míg nem lesz világosabb, míg meg nem pillantja a napot vagy a gomolygó felhőket, nem tudja megmondani. A felhős idő jobb lenne. Hűvösebb lenne igaz, de nem süt a szemébe a naplövés közben, nem is verődik vissza a fény a puskáról. Összecsomagolt, ellenőrizte a puskáját, a hosszú teleszkópot pedig abba a zsebébe csúsztatta, amit nadrágja bal szárára vart. Kilesett az egyik kémlelőjükön, lyukon, szemügyre vette a vidéket. Az idő megváltozott, véget ért az ősz. Az égboltot fátyolfelhők borították jó magasan. Néhány nap múlva a felhők a szálnak. Havazni fog. Beköszönt a tél. Szemét a lyukhoz tapasztotta. Függőleges és viszintes irányban egyaránt 90 fokos szögben látott. Látta a kunyhót, a tisztást körülötte egészen a tóig, és a kunyhót a malomtól elválasztó bozottságot. Közvetlen közelben pedig a malom mohos, omladozó tetejét. Sehol emberi mozgás. Néhány kacsa húzott el alacsonyan, egyetlen szélfúvallat és eltűntek. Ők zárták az idén a délre vándorló madarak sorát. Átmászott óvatosan a kémény túlsó oldalára, és egy másik jukon keresztül kukucskált ki. Innen az erdőt látta meg a szirtet, ahonnan az előző nap gerekre lőtt. Senki sem volt ott, de tudta, hogy rövidesen lesz. Ha eddig még nem jöttek volna rá, majd csak rájönnek, hogy onnan lőtt. És a kíváncsiság oda fogja hajtani őket. Felmásznak megnézni, nem hagyott te valami nyomot, és megtalálják a kilőt hüvelyt, amit a sziklarepedésbe dugott. Kiszedik, nem lesz könnyű munka, és kénytelenek lesznek megállapítani, hogy a sajátjuk. Ő az erdőben szedte föl. Először azt fogják inni, talán ő is ugyanolyan kaliberű puskát használ. De rövidesen vissza fognak emlékezni lövéseinek mély vízhangjára. Az emlékeik pedig megsúgják nekik, hogy a szemük hazudik és ekkor rájönnek, hogy a hüvelyt ő tette oda, hogy őket bosszantsa. Úgy tesznek majd, mintha nem lennének idegesek, pedig igencsak idegesek lesznek, hál' Istennek. A cigarettacsikket is meg fogják találni. Ken egyik csikjét. Először azt hiszik majd, ő is ugyanolyan márkáci. Később mindketten eltöprengenek, hogy ki ismeri őket ilyen jól. és zavaruk egyre nagyobb lesz. A gyötrő gondolatok elterelik a figyelmüket túlélési esélyeikről. Kivadászhat rájuk, ki ismeri a szokásaikat, a puskáikat, a cigarettájukat. Mit tudhat még? Hibát követtek volna el anélkül, hogy tudnák? Van valami olyasmi az egyikük múltjában, amiről a másik nem tud, de ok a személyes bosszúra. Tehetetlenül bámulnak majd egymásra, mindent végig gondolnak, és nem jutnak semmire. És éppen azért nem lesznek képesek keményen harcolni. De mielőtt fölmennének a szírtre, visszamennek a kunyhóba. Árt sérült. Nyilván vittek magukkal gyógyszert, de Árt ösztönös vágyakozása a biztonságra majd talál valami megfelelő őrügyet, hogy rábeszélje Kent a visszatérésre. Árt városi ember, ezért a kunyhó egy erőt biztonságát nyújta neki. Felbátorítja. Ismét a kémény másik oldalára ment. Kilesett és várt. Nem kellett sokáig várnia. Látószögének legszélén, jobbra, hirtelen megmozdult egy ezüstnyírfa koronája. Ken jelent meg a kunyhó mögött, lekoporodott, puskája tüzelésre készen. Vagy tíz másodpercig maradt így, aztán a biztonságot nyújtó kunyhóhoz ment. Zihált, a falhoz hátrált. Árt bukkant föl, ugyanilyen óvatosan, sebesült karja felkötve, másik kezében a puskája. Kenhez futott és örködött, miként Ken bemászott a házba. Aztán beadta a puskáját, és Ken segítségével gyorsabban bemászott ő is. Várt. Ha akkor a lyukat mert volna fúrni a falba, amin kifér a puskája csöve, teleszkóp nélkül is lelőhette volna mindkettőjüket. De a lyuk gondolatát még az előző évben elvetette. Észrevehetik. A kémény csak megfigyelőhelynek jó. Negyed órán belül a konyha kéményéből füst száll föl. Nyilván vizet melegítettek vagy főztek. Tehát egy darabig bent lesznek. Leült, cigarettázott, és szándékosan nem gondolt semmire, nem tervezgetett, nem mérlegelt az esélyeket. Már eddig is túl sokat gondolkodott. Néha jobb, ha ez az ember. És nem gondolt Alisára sem. Úgy nem, ahogy az előző éjjel. Inkább felidézte a szerelem édes zsibbadását, amit akkor érzett, valahányszor Alisa szemében felcsillant valami érdeklődés az ő dolgai iránt. Meg amikor olyan gyönyörű volt, a nevetés ritka pillanataiban. Már régen képtelen volt halottnak látni Alisát, visszaemlékezni a sápad eltorzult arcra az intézet steril hullaházában, meg az iszonyú pillanatra, mikor megértette, hogy most már meg sem próbálhat segíteni neki. De megtette mindent isáért. Nem tudta, és ez fájta a legjobban. Türelmetlenül fölállt, de már majdnem kilenc óra volt, mikor észlelt valamit. Ismét kijöttek a házból, árt elől, ken a hátsó ajtón. Borot váltam, megmosakodva. Árt át is öltözött. Frissnek és harcra késznek látszottak. Csodálatos, hogy mit tehet a melegétel meg az ital az emberrel, aki az előző ilyen szemhunyásnit sem alhatott. Nekem sem ártana az ilyesmi, gondoltam. Igen, miért is ne? Sok dolga lesz. Valószínűleg élete legkimerítőbb napja előtt áll. Nem lesz egy perc nyugalma sem. Miért ne lehetne előbb része egy kis kényelemben? Figyelte, hogyan tűnnek el az erdőben. Kent rövidesen a malom nyugati oldalán bukkant föl, ahol Nancy és Greg meghalt. Még egyszer ellenőrizte, nem követte -e el valami végzetes hibát az előző este. Ártott nem látta, de Kent nem veszítette szem elől, míg a férfi el nem indult a szírt felé, éppen ahogy ő eltervezte. Ekkor lemászott. Némi kockázatot vállalt, hiszen nem látta Ártot, de föltételezte, hogy Árt keletről kerülte meg a malmot, és az északi erdőben fog találkozni Kennel. Előbb azonban, mert ilyesmire csak a bolondok gondolnak, a bozótban fog várakozni. Kent fedezi, miközben a malmot figyeli. De ez csupán formaság. Árt nem sokáig fog várakozni, mert a septől mostanára már nyilván belázasodott, és így nem lesz türelme formaságokhoz. Vár egy kicsit, aztán ő is fölmegy a szírtre. Neki ezt tovább fog tartani, mint Kennek, legalább 30 percig. Odafönt aztán mindketten biztonságban érzik majd magukat, legalább egy órát eltöltenek. Így neki rengeteg ideje marad. A kémény tövénél gondosan becsukta a rozsdás és elsöpörte lábnyomait a mohós fűrészporban. Fölment a malomba, megállt a rozsdás gépek között, körülnézett. Sehol senki. Ken és árt nem gyanakodott a malomra. A malom északi oldalán egy ajtónyílásban félig nyitott maradványa lötyögött. Onnan lesett ki úgy, hogy őt ne láthassák, és nyomban megpillantotta ártot. Ott állt, ahogy számított rá, éppen a mögött a bükfa mögött, amely greget rejtette el Nancy elő, és minden különösebb érdeklődés nélkül nézte a malmot. Visszament a malom déli oldalára, átmászott a palánkon tátogó lyukon, és megindult a bozót felé. Halkan lépegetett, de esze ágában sem volt kúszni. Kermos fölnéz a szírtre, háttalál. Árt elől pedig eltakarja a malom. A kunyhóhoz ment, a bejárati ajtóval próbálkozott. Nyitva volt. Belépett, és minden esetre bezárta maga mögött az ajtót. A konyhában föltette a kávét. Harminc perc múlva lezuhanyozva, frissen borotválva ült a nagyszobában, iszogatta a kávéját, és sonkás rántottát evett. Egyszer-kétszer kiment a konyhába, és puskájának teleszkópját a szírt felé fordította. Időnként mozgást látott. A lövéshez túl keveset, nem álltak föl, de eleget ahhoz, hogy tudja, ott vannak. Tudni akart, amikor indulnak el lefelé, mert akkor gyorsan kell cselekednie. Nagy utat kell megtennie, mielőtt leérnek.